да се на се Шли. А, значи, това е първата сбирка за тази година на семинар БГ, т.е. на семинара интерактивни култури, в рамките на който ще представим а, новия брой на списанието семинар БГ. Брой 11 от био естетика към Биоетика с водещ на броя доктор Стоян Ставро. Аз съм Валислава Петрова, организирам този, съвмест... този семинар от името на Магистенската програма по антропология с ръководител съководител Ивайлдичев, съвместно с червената къща. А, и в рамките на този семинар за тези, които не знаят, каним или представители на това, което ние наричаме нови интерактивни култури, или изследователи на тези нови интерактивни култури. А, това, а, по тази причина, именно и днешната среща е около този, но около нашия много брой на изписание Семинар БГ. на Семинар е списание, което, се, което се занимава с това, което обикновено мислиме като кълчалът старист. И функционира на един принцип. А, всеки брой има свой водещ, който кани прави кол и подбира текстовете. Както спомена, водещ на тази браве е доктор Стоян Ставро, а, който е доктор по право, с много силен интерес към темата с тялото. Самият той води семината в червената къща. А, не, бил и гост на семинара ни като изследовател. Днес ще представи а, Броя, съвместно с двама от авторите, Маргарита Габровска, която е доктора към КТД Етика, която съм разбрала, нали? Да? да. И доцент Стилян Йотов. А, този брой за мен е изключително интересен, защото за разлика от повечето броеве, с които сме свикнали в семинар БК, а, той е първо много юридически. Т.е. в него има много, .е. т.е. нормалното ни задължение изведнъж се появиха много юристи, което дава една различна интересна перспектива върху теми, с които обикновено сме свикнали да се занимаваме най-често от... Ам, а, било от интерес, било от теми за разговор в това, което в порядна, която е листопичната популярна культура. Интерес, другото интересно нещо в този бързо е, че той всъщност се изгражда около този път, не толкова около изследвания, антропологически и социологически, а около анализи на някакви по-глобални проблеми. А, това, което на мен ми се струва, че основната нишка в броя е от една страна промяната в въобще тази промяна, която се случва в цялото през юридическото, която Настоянството на едно място наричаме от промяната от пациент към клиент в медицината и какво това носи а, към, самото, към самия начин, по който ние модифицираме тялото си. А, пос, а, и самият брой по някакви основни поставя въпросът, кой притежава телата ни. А, какви са моралните отговорности, които имаме не само към себе как се поставя темата за морална отговорност в, около тялото, но не само около тялото, но около връзката между майката и на де, а, тялото на едното дете. Това е текстът на Ина Димитрова, например. А, всъщност аз по-добре е да оставя авторите да говорят за, древете, а, за текстовете си. А, единствено ще кажа какъв е... А, как, каква ще бъде формата? Всеки от тях ще представи на какво текста си, да нещо около него. И после ще дам дума на публиката, за да се надявам да се получи дискусия. След... Благодаря. Само ще кажа, че всъщност тук виждате тези автори, които са налични в София. Оказва се, че към настоящия момент един е извън България. Това е, разбира се, преводната статия, която е първата. Инат Петрова е в Пловдив, Мария Петрова е във Варна, а, Христо Кутев е в Бургас, съм дялка Тошева да е в Пловдив. А, това показва всъщност, че сбор, а, а, наистина в този брой са събрани автори, които най-малкото чисто териториално са на различни места, което прелено в някои случаи има значение. А, Наистина, една най-малка част от текстовете са юридически, юридически, написани от юристи, такъв е да речем, текста наречен биогенетичен детерминизъм на престъпното поведение, доколко всъщност така наречените лоши вкарички гени могат да бъдат използвани като юридическо основание за освобождаване от наказателна отговорност. Като представяна да е практиката по-скоро на практика да по -скоро съединените американски щати, тъй като няколко дела, коментирани от. Христо Кутиев специално в този аспект. Също така, друг юрист, който участва в броя Мария Петрова, преподавател в Арминския свободен, кой е от генетична и правна гледна точка, случай на семейство, в които имаме доста сериозно разбъркване на родителските роли през генетични, така да го наречем, рукави. Така че това са всъщност чистите юридически текстове. Разбира се, останалите текстове съдържат а, юридически елементи, включително, да речем, а, на Берензен. А, идеята, която и по-скоро проблема, който е поставен там, е свързана с това как е едно лице, което е сменило пола си, може да се впише в правилата, които са юридически по своя характер, разбира се, за участие в спортни състезания, които разделят ясно а, дисциплините на мъжки и женски. Най-малкото участието е в дисциплините и състезанията на такива, които се провеждат между мъже и жени. Но една жена, която е станал мъж или един мъж, е станал... който е станал жена, в втория случай всъщност е по-специфичен и е проблем в случая, тъй като този мъж управляем би да се представи по-добре в някои дисциплини, замаскиран юридически като транссексуална жена. А, така че това също е юридически проблем, а, но така иначе а, има и текстове, които не са юридически или поне излизат от този дискурс. А, Маргарита ще каже за своят текст, да речем, вървят както са в сайта всъщност, а, не по някаква друга последователност, но необичайното или необичаното тяло, а, зрелище и стигма, е един доклад, който определено, макар и да има някакъв нормативен а, дискурс, той не е толкова юридически, да смятам, ще каже, е изключително интересен според мен а, статия. А, Статията на Ерина Георгиева също не е юридическа, тя е етична, етична по-скоро -по през Хан и за принципа на живота и принципа за отговорността. А, и на Дмитрова, ние, ние участваме, така да се два пъти, да го наречем, тъй като освен нейната статия от деца по поръчка към родители по поръчка, правихме един а, така, някакъв степен, дори претенциозен, когато се прочита за първо четене, а, диалог свързан с пластинацията, ни отдаваме така да се каже а, разговор по тая тема с нея, дайки тя по-скоро защитава и по, или не вижда аргументи срещу а, излагането на трупове, а, включително за комерциални цени. А, разбира се, съжаление, няма, че можем да го продължим този диалог и в настоящата среща. А, докато аз пък а, настоявам, че някаква степен, включително не само аз, но и законът действащата правни норми в България, забраняват подобна практика, която така иначе, зависи от моето мнение, се състоява и в центъра на София. И една така сериозна въпросителната стои в броя, така че не знам дали от някои от вас би много отговорим на тая е въпросителна, знаеше някаква молитва за на сперма. <тъкъв> <също>, <също> няма да коментирам нали, да тързя отговор, но ако вие знаете, а, ну, така с удоволствие, че е. Сигурно не знам, че е проведено, също ще е, е любопитен към а, една такава м -м, молитва, ако има. А, иначе извън този така съвсем кратък разбор на стадиите, които ще видите, които, между другото, немалка част от тях са представлявани и доклади в първата национална конференция по биоетика и биоправо. Някаква част от тях са изместни като такива. А, освен нали, този е съвсем кратък преглед, все пак искам да кажа няколко думи а, за името, което а, които се да, наистина беше човек, който предложи в някаква степен, негово е на авторството а, върху а, това заглавие, то е доста дискусионно, действително, и срещна съпротиви, още и в момента, в който го мислихме, тъй като именно срещна такива съпротиви, аз реших, че в крайна сметка от мен се очаква да поема отговорността, да избера заглавието и след това да му нося, така да се каже последиците, реших, че точно защото е противоречиво, то ще бъде. Къде е противоречието всъщност за главето? Във втората му част. От биоетика към биоестетика. В първи момент, когато се използва домичката биоестетика, в разговор между мен и професор Тичев, не знаех какво точно би трябвало да означава биоестетика и разбира се, най-лесното, което може да направя, е да пусна Google <laughs> и на български, и на латински, къде излиза тази домичка биоестетика. А, къде се използва всъщност? Какви употреби на тази дума може да бъдат открити? Оказва се, че се използва основно в денталната, така да се каже, медицина. И даже не само медицина, изобщо в денталните услуги. Биоестетика обикновено явно или така, панално се свързва с а, визията ни на зъбите. Аз между другото понеделник претърпях една операция. малко Визията ми също е, а, не е биоестетическа все още. Тя се подло доста повече. Но ето е биоестетиката през вас, нали, в тази няма банал, банална употреба, а, а, в интернет вие ще намерите биоестетика, освен 12 11 са, на БГ, другите резултати, които ще видите, са а, свързани с а, дентални услуги. И защо въпреки това избрахме а, това контекстуално понятие биоестетика, което явно е по-скоро търговска марка в кавички, т.е. има употреба през някакви пазари за предлагане на дентални услуги, а, като Нещо, което да противостои да нещо повече, да дава бъдеща альтернатива към която вървят процесите на биоетиката. Биоетиката, за разлика от биоестетиката, е едно много по-отвърдено понятие. И то е спорно, разбира се, но не толкова в никакъв случай, колкото биоестетиката. Зад него стои много по-голяма история, много по-голямо съдържание, много по-голям дебат, който се е случил особено в България. Между другото, наистина от приложените етики, биоетиката, да речем, е една с най-силна история в България е етика. Не една бизнес етика, да речем, като чили, поне, може би защото аз съм обречен тази проблематика, но няма такава история в България. А, така че защо противопостоихме а, на биоетика, такова сериозна, понятие, утвърдила се, Понятие биоестетиката е един такъв едно такова слово словосъчетание, което виждаме на контекстуално значение. А, как бих могъл да отговоря на този въпрос, ами по-скоро като провокация. Къде е провокацията? Тогава, когато използвах и самия увод на броя, домичката биоестетически в контекста на права, биоетически към биоестетически права, я използвах в кавички. Но идеята ми каква е, че всъщност, особено през модификации, изобщо промените на тялото, които се пределяват като права, като юридически претенции, всъщност вече значи, няма една цел, която винаги ги е обосновала. На медицинска интервенция обикновено е била свързана с една определена цел. Винаги целева е интервенцията, която правим спрямо тялото и я наричаме медицински. Именно лечение. А, именно през лечението се обосновава и дълга, когато лекуваме какъв дълг имаме, в какво състои той, какви са границите му, какви са параметрите му, т.е. идва морала. Айде да не правим разлика между морала и етика, макар че бихме могли да направим. А, така че биоетиката е някакси центрирана върху тази част. Целева да е наречем, има ясна цел, която цел поставям параметрите на дебата за това, какви са задълженията, докъде стигат, как завършват и така нататък, но имаме нещо около дори да не е лечение, може да е диагностика, може да е рехабилитация, но, но имаме нещо, което гравитира около лечение. А, при тези модификации, телесни, които аз свързвам по един друг начин с биоестетиката като термин, а, нямаме такава цел. А, в някои случаи, тя се обосновава, т.е. тя се .е. изказва, да речем, промяната на пола като някаква тресна модификация може да се глежда и като форма на лечение на полове И така нататък. Тоест може да се намери в конкретен контекст някакво оправдание през целта лечение, но много често, все -често и все по-често идват сериозни модификации или така наречения биохакинг, да речем, където апгрейдване тялото, включително и в домашни условия, с нови сетива, нови. Компоненти, опашки, рога и така нататък, които може да имат най-различни технологически съдържания потреби, ние нямаме цел лечение. Може да имаме всякаква цел, дори може да нямаме въобще никаква цел, което нали, може би в някаква степен се приближава до естетика. И нямаме никаква друга цел, освен да видим тялото като някакво наше произведение, върху което може да претендираме авторство. И точно тук всъщност, това изгубване на целта и псевдването на опите за разпореждане с тялото, т.е. обосноваване през медицината, но всъщност само прикриване в медицината, а, аз свързвам по някакъв начин с това понятие биоестетика. И биоестетиката не свързва още, още по един начин с тялото, а именно с превръщането така нареченото тяло, камикадзе. Превръщането в потафорина, в един обект, който излиза пред субект. Тоест, едно време или ако повечето случаи, когато не е обективирано тялото е активност основно, днес тялото се преща в актив. А, той е актив, който, зад който е разположено седалището на Аза, така да го наречем. Тоест, той излиза напред и аз го показвам като някаква вещ, за която мога да се скрие. Една повърхност, която в някаква степен има и защитни функции. А, това е. Така да наречем, жертването на тялото като субективност, за да може да го разкрасим като обект. А това разкрасяване, според мен, има силно защитни функции, пък и има функции да, да ни осигурят спокойствие за тази фасада. Разбира се, това не е категорично и не във е всички случаи, но го има като елемент и отново по някакъв начин свързан с биоестетиката. Разбира се, пак казвам, тази връзка е условна, за, може би за първ път се прави. България, но идеята, която дава Съюза към от към, е именно това освобождаване на интервенциите по отношение на тялото и модификацията на тялото от целта. И тази цел все по-малко се изследва. Ако имаш, да си платиш, ако няма да лежа в затвора, еми ще отреже двата пръста, щом искаш да се стри, или пък ще ти сложа или какво си в тялото ви ще направим или какво си и така? Както примерно, един съвсем хора случай една жена, тъй като е омръзнало да носи ключове, тя няма е достатъчно. Знаем, че ние живеем живе в някакво в обществото на ключовете. Имаме всеки един от нас в джоба си или някъде другаде има най вероятно връзка от минимум пет ключа. А, в един момент казва, че искат технологично решение, какво е, какво е предложили. Граждане на чип съвсем доброволно, съзнателно тя интегрирала външни вещи в тялото си, защото така е по-удобно. Тук се поставя въпрос именно за границата между тялото и средата, доколко всъщност ние сме човека обиколен за обиколен от околната среда. Тялото се е само самото то вече в околна среда някой зад него, околна среда, която ние разкрасяваме, поддържаме, контролираме, измерваме и така нататък. Но, а, мисля да, да спра до тук а, с тези няколко съвсем немалко думи и да давам възможност на останалите автори, които са сред нас, да кажете как виждат той, да представят евентуално своите статии, професор, и Добре, тамата. Добре, мъркайте. По-напред. Благодаря. А, аз няма да. да засягам всъщност, няма да говоря много по, по моята конкретна. Също тя е част от нещо по-голямо, -по това е просто една част от а, големия текст. А, моят генерален проблем като цяло с а, модифицирането, е, макар че в случая говоря го по-скоро за, за 19 век и за времето на фрийшоутата и всъщност за излагането на тялото, съпоставяйки го с едно излагане днес, например като цирка на Джим Роуз или хвърлянето на, на, на много ниски хора на джуджета. А, но, да, искам всъщност към телесната модификация да продължа по някакъв начин поведението. Моя главна проблем е, че голяма част от текстовете, всъщност всички текстове, които... Да, по-голямата част от тях, които изследват телесното модифициране, всъщност го изследват от вредна точка на неговите да, психологически аспекти, т.е. защо някой е решил да се модифицира по, по, по някакъв начин вместо да изследват реакцията на обществото към това модифицирано тяло, тъй като на мен също това ми се вижда по-важният -по по по проблем. Тъй като изхождайки от а, психологичните, психологичните аспекти, всъщност това, което се случва, е, че ние поставяме себе си, ако, ако ние сме припознаваме себе си като не модифицираната част от обществото, поставяме себе си в една по-високо поставена позиция, а, оценявайки дефицитите, които евентуално някой има или начинът, който някой компенсира нещо, модифицирайки се. По този начин, всъщност, ние не го даваме възможност той да се защита, тъй като той вече е в една причинена позиция. В смисъл, не го разглеждаме като пациент, нали, пациент в смисъла на психиатрията или, или, или, или на психологичната практика, но всякаш му не е правото да отговори от, от тръбно поставената позиция. Следствено, което, всъщност това, което се получава е една действена защитна реакция и едно оттегляне, но то по-скоро, според мен, заради първоначалното негативно толкова от наша страна или подхода, който избираме да имаме, за да разберем дадено мнение. Също се служава да се обърне внимание върху това, че преобладаващата част от обществото, от днешното общество е благоразположено към модифицирането, тук включени и естетичната хирургия, например. Когато това модифициране е в посока на постигане на нормата. Мисло, имаме някакво отклонение. Например, аз съм съведила с цепка на лицето или на лукната и решавам да предприемам дадени стъпки, дадена пластична операция, след след на който е заключам на ръгоставната част от хората и да се помести в тази представа за, представа за норма. Това би било толерирано от доста повече, отколкото например, ако не знам, реша да, да си емпотирам да речем хайн или да направя нещо, което по някакъв начин да ме изкарва представата за норма и да ме превърне в заплака и в, в, в, в нефункционална част от обществото тъй като а, всъщност голяма част от нападките, пак, ако се върнем към модифицираното тяло, са свързани с а, именно идеи за, за зависимост, идеи за... Има доста вестни, всъщност, мисля, че е в Washington пост може би преди няколко години, някъде ги бях цитирала, едно изказване, че а, един от начините да разрушите живота си е да се дубирате, например, или да направите някакъв вид видима промяна в тялото си, но тук не бяха включени... Естетични процедури бяха включени и процедури, които по някакъв начин не се опълняват от идеята за нещо общоприето. Тъм... Да, може би сега. Съвърна към идеята за стигматизирането. И след идеята за стигмата, всъщност по идеята на ренивок за стигмата, като Uh, Корекива процес на изключване на нещо, целто да бъде избрано, само че доста често всъщност тъпката той да бъде разбрано, само, че, често, всъщност, uh, бъде разбрано не бива предприятия и се uh, остава до една по един по-преден етап. Uh, освен да, да етап, тази съставка между естетичната хирургия, например и модифицирането, uh, се струва да съобраме внимание и на факт, но на туристата. Uh, има два доста изявени uh, представители на Free Exalto, uh, които обаче се радват на доста различен интерес, който си струва да бъде споменат. Единият мисля, че е известен на по-голямата част от хората. Това е човек с лон uh, Джозеф Мерик. Човек, който се, се, се ражда и мисля, развива някакъв тип uh, турни образования, които всъщност отнемат неговия uh, човешки а Другият човек е... Uh, Ламбърт, Белит Ламбърт, Мисля, че беше някой Ламбърт, няма значение. Това е човек с... ...боресно затластяване. Мисля, че беше около 300, някой килограма. Докато първият човек има альтернативата да бъде в фрикшоу или да бъде по 24 часа на наблюдение в болница, за да бъде изследван. И, и това, със това е неговата свобода, Вторият човек се радва на... Един интерес и припознаване на на английското общество с него, т.е. то е, е изразителна идеята за въобще на да консуматорското общество, на презадоволяването. Кръщават е, се, се на негово име, дато се не от е, женската аудитория. И е, е тук всъщност се поставя кое, коя е границата отвъд която един човек представя да бъде приеман всъщност като човек и представя да бъде а, да се помества в представата за норма. А, и се оказва, че всъщност едно от тези неща е именно а, това, доколко този физически вид а, би могъл да бъде посрещена обстоятелството да се случи на някой нормален човек. Т.е. каква е вредността ние да имаме? с времето да предвидим всъщност визията на човека в своя хвадра, да остане да визията на, на лагър. И колкото по същност близка е... Тоест .е. колкото по голяма е тази вървятност, толкова по голяма е другоста този тип отклонение да, да бъде прието. Тоест .е. възможно е да затоластеем до 20 кг, но върхността да развием това, това, това, това образования да се обезличим е доста по малка е, от тази гледна точка, всъщност, точно лицето и а, облика, въобще формата на тялото е изключително болезнена при приемането. Другото важно нещо се оказва голбра и речта, тъй като това е нещо друго, изключително специфично за, за хората. Докато Ламърт а, няма проблем с това, той е един нормално развит, а, интегриран в обществото човек, то Джоузеф Мерик, заради състоянието си, а, Продуцира нещо, защото неразбираема реч, която по-скоро е близка до животински звуци, отколкото до човешка реч, което се оказа първата причина, той да бъде причистен по-скоро като неизменно част едно шоу и като човек, който не би могъл и няма друг тип ценност и потенциали, отколкото то, да един а, нормален член на обществото. Всъщност идеята е, че Приемането зависи в голяма степен от това как е настъпило и, ако се върна вече, към а, настоящото, как е настъпила дадена телесна промяна. Тоест, отношението към един ветеран, загубил крайниците си в война, било едно, отношението към един човек, който се е родил без крайници, без някаква крайница и друго, отношението към един човек, който. Среднасочено е решил да ампультира своя крайник, е, е третия и това игра. Доста кручва роля при интегрирането му, при приемането му в, в, в, в рамките на дадено момчеството, тъй като при първият виждаме един осъзнат риск и някакви герои се се, с това, т.е. отдал с някаква площа за това, което е извършил, и, а, и се знае, че той не е бил винаги такъв. Т.е. той има история за нормалност, то при увреденото тяло, обреднато при раждането още цяло ми е изхождано от предпоставката за а, един по-ограничен от възможностите си индивид и човек, който всъщност е в история за нормалност. С това отношение по-скоро не нисходително, дори то, то да бъде по някакъв начин предхождано от някаква приемственост и желание за, за интеграция, са различни отношения към едно модифицирано тяло, речем, с ампликиран крайник, където по-скоро отново се връщаме към идеята за опит за изграждане на някакъв психологически профил и опит за уязвяване на даденото лице по линията на неговото психично здраве, например, или да, неговите не потребности. Аз всъщност доста парламентарно разказах някои отделни неща. А, да. И също така да, да предам. Ще пета нататък, ако възникнат някакви въпроси в, в процеса, съм на линия. Благодаря. Радвам се, че мога да участници от тази предполагаема магистрска програма, рече, и други присъстващи. И ми се иска не толкова да говоря за това, което съм направила, по-скоро дори да ви питам някои неща и не съгласна да предлагам. Но а, все пак трябва да кажа, още повече, че стоям да обърна внимание за това заглавие. То, може би също е целяло някакъв, а, някакъв публичен ефект, но това дава правото на такъв тех да влезе върброя на новите публични култури, новата публична култура и визуална култура, дори. защото съдържанието на а, моето изследване и моето а, съждение няма почти нищо. Медиите с визуализацията, а, но пък то беше продуктувано от медии. А, трудно ме да сетя точно коя беше дата, но по една от нашите телевизии а, бях се опризиран за това, че се съсипал хладилник в елитна българска болница, където се храняват човешки ембриони. И вместо това да се превърне в а, събитие и в дебат, нито един вестник, нито самата медия продължи темата. А, опитах се да поискам от тази телевизия филма, свързах се с журналистката, оказа се, че засегнах се интереси на болницата прокуратурата вече се е намесила, но за тогава нищо. И аз използвах този е, за мен е скандал, за да разкажа един проблем, който се случва не с ембриони, с хладилници, в които съсипват се съхранена семенна течност. Той смисъл общият проблем и е в двата случая, е, че Част от нашите репродуктивни клетки а, са застрашени. Също време, но обаче живеем в една епоха, а, в която благодарение на технически възможности имаме шанс да ги съхраним вън тялото и да ги използваме по предназначение в един подходящ момент. Но това, че ни е дадена тази възможност, не означава, че са гарантирани шансовете да реагираме адекватно, запазвайки някакви права, когато това съхранение а, се, а, не, се провали. Поставите значи, нещо да ви във в банка, ставите пари и тя се провали, вижте, че не е лесно да си, да си вземете парите. Просто българ да ви Затруднения с доставкой в едно от банките. Но представете си каква аналогия трябва да имаме претенции да могат да ни възстановят. Т. Т. Т. Т. Какво да ни възстановят. И точно това е смисълът на, на тази работа, че в страни където са се случили подобни инциденти, Имало затрумение, се намерили пътища за решаването и на този фон в България, не наистина крачката е в много по-рискована област. Т.е. вече имаме оплодена лицеплетка и е, тя би трябвало да заслужава много по-голяма защита, обществото не реагира по никакъв начин. И затова се предложих едно заглавие, което бях открил на турски в интернет. Защото, знаете, навярно, че има практика, когато приходжа се ходи за разни молитви. Има в, в православието има едни специфични здравословни молитви. Социологията на религията твърдят, че те са най-желаните. Хората посещават църкви по доста прагматични а, причини. То, в този смисъл а, загубена е по-скоро не загубена в на улицата. Самата молитва, доколкото разбраха, е, заради някаква биологична немощ. Но това е споредно. Така че сега я е разконспирирано. По текста няма повече какво да говоря, но тъй като до този момент вече а, се появиха изказания пред мен, които сведяха, може би, по-интересни, свързани дори с общата тема на проект. на проект, от гледна точка на сериозната етика и морална теория, тези три хипотези за инвалидност могат да бъдат трансформирани с понятия, които на английски са много ясни. Chance and choice. Тоест този идеята за нещо, което се случва, може да е във формата на сляпа случайност, и друга, в която се рискува. Така че, раждането на хора с уврежвания е една особена проява на природна лотария. И в този смисъл а, моралните субекти би трябвало да имат а, особена чувствителност към нея, защото това е съдба, която може да връхлети всеки един от нас. Така че, всичко, което се е случило с тях е абсолютно незаслужено. Значи, с нищо те не са допринесли за да може да се върваме по този начин. Останалите два случая, обаче, виждате, че са продукта е на една човешка активност. И естествено, най-яркият е последния, където всичко това е целенасочено, където някой е решил и тогава както залагате на ролетка, където другия Другата форма на случайността и разчитате да спечелите. Това е вариант, по който ти искаш по някакъв начин в обществото или за себе си, да заложиш на тази карта, на това да си махнеш. Един-два крайника. Тук като имаш все още нещо може да махнеш. Интересен е обаче средния случай. Защото а, от една страна, а, чухме версията, че това е геройство, но я аз си помислете днес, а, когато армията не е задължителна. когато хората отиват на военни приключения, е сега постоянно, има някакви шансове, тук там е, се отварят войни, има хора, тестостерона ги бие откъде ли не и се чудят какво направят, отиват да воюват как да се отнасяме към тях. Те се връщат а, повредени. И само да ви добавя, че дори в една страна, като в щати, където инвалидите са на особенът на почет, има нещо много неприятно, че ако се върнеш без крака, третират по един начин, но ако следствие е нападнала бомба, загубиш разсъдъка си. Ника шанс да получиш Purple Heart. Че една от най-силните награди, която е свързана с издържливост, с показана военска доблест, за сега не се присъжда на хора, чиято психика не е издържала. И се води един безумно труден дебат. Хора, които имат Purple Heart, казват, че трябва да се даде и на тези хора с. Ментални обреждания, също обаче, хора с пърпълхарт казват как така, той не е издържал. Той, е, той се е издъни. Така че виждате колко, колко странно е наистина отношението към всичките тези форми, в които се появява нещо извън нормата. И тогава теорията на, на стигматизацията са изключително важни, за да ни покажат тези скрити механизми, в които. Уши искаме нещо да го да, да правим, а на практика общо взето и трансформираме някакви или страхове, презрение, надменност, всякакви... имат, имат редица възможности, стигматизирани. Може би става дълго, като да но все пак искам да кажа и по повод а, естетиката нещо. Учили ли сте естетика? почва. естетик, курс няма специален по естетика. Не. Да. да. А, значит, кои... Добре, учи ли не учи, какво е естетика? За красивото на карът, не е на карът. Добре не. Знаете ли кога се създава тази На 20-ти веките. Горе, то, но 17-ти, бам, да. <laughs> В смисъл, естествено, че има обвъзли за красивото от векове, но Аристотел е написал поетика и реторика. Самият... Той обаче използва думата аестезис във връзка с сетиралото познание. Значи, много е странно каква, каква е тази дума. Добре, не сте утвърдена, няма никакъв проблем. Така че от една страна не би трябвало да подхождаме от към на науката и да казват, а, уу, няма такова нещо, няма никакъв проблем. Там за, за барите, не нали си казват, ето, това е на нея биоестетиката, тази дума е свободна, ние използваме, скиян доста пластично каза, а че става въпрос за нашия лик, нашата, нашата усмивка и така нататък. Окей, всичко това е наред. Обаче, ето, появява се един журнал, утологически, с друга претенция и решава конкурентно да вкара също една дума в употреба. Естествено, че и тук имаме право. Аз обаче искам да подигна по, по, въпроса, да ви кажа, че думата е заета <съпо> по много интересен начин. Примерно, а, във връзка с биониката, това е друг въпрос. Чуйте биониката какво Има такива науки. Не? Бионика. Не, не, поне сте чували. Значи Бионика те опи с технически средства да копираме специфични технически превъзходства в природата, която ни е заобикаля. Значи ние, а, хората, имаме едни способности, на някои други същества, които тежават различни. Примерно хората не сме гриби, но решаваме подводницата да я направим като риба, не че се някакъв. Ясно ви е, че или примерно а, летежа на птиците, добре че самолетите не, но знаете навярно, че първоначално опитите да се направят самолети, са били да си махат с крилата и нищо, а, нали, птицелети да направят. Добре че нищо, нали, нищо не се е получило, днеска с, с, с друг начин летят. Така че а, днес има едно такова направление, биоестетика, да се копира природна а, красота в инженерния дизайн. И в този смисъл това вече е направление, което дори е, по някакъв начин озаконено има, има хора, които също не са си го патентовали, има, има такъв, а, такава заявка. А, има опити, а, едно направление Beauty and the Brain, а, което се опитва с нещите съвременни средства за изследване на мозъка да разбере наистина и състояние ли сме да а, с, а, на, на, на, на, на чисто мозъчно ниво да имаме реакции, а, които са свързани с първично харесване. Тази мисля, красивото да бъде обяснено на, на невро ниво и тогава отново се казва, ето това е бил естетия. Но аз искам да, да ви обърна внимание на един друг парадокс, че ние разполагаме с една доста потвърдена дума, каквато е изкуството на живот. Значи, Представете си, като е тази дума Lebenskunst или Art of living, Имате а, живот, което, общото е едно от двете гръцки думи биоси и другата зоя за, за живот. А, хубаво тук обаче не е естетика, направо си изкуство. Така че би могло да е още повече, по-точно. -по -по Но какво означава, като, като, и това е третия ми въпрос, като говорите за изкуство за живота, какво си представяте? изкуството на живота, или изкуството са живота. Откоро <към> повечето. Нето в този е смисъл не може ли това да е клон на изкуството на живота. Не пример. И веднага искам да ви кажа, че една седмица след като умря в от 74-та, последното интервю, което той не можа да види при живе, носи невероятното заглавие. Естетика на екзистенцията. В този смисъл по-умишлено, то, думата, изкуството на живота трансформира в неговия си жаргон и дава обяснение, че става въпрос за техники и изкуство за организиране на нашето специфично съществуване. иначе виждате вместо живот е сложена на думата е екзистенция използвана естетика. Така че, виждате, има едни много специфични стратегии. Действително живеенето, съществуването ни, да можем да го естетизираме. Значи дали ще е чисто поведенческа а, установена практика или а, наистина да, да му предадем един по-завършим, да превърнем живота си в художествено. лъжи, Жиркова да се занимава си на такива неща. А, нали, маше, Знаете, може би кое, но честваха наскоро 30. В деня, в който, да, това беше велик, велико, деня, когато а, цяла Германия честваше 25 години от падането на стената, една пак водеща, дългосър телевизия и занимаваш се с 30 години от стана на мира. творчество, красота, имаше такъв е опит пак за, с красотата да се борим, защото не знам си какво. И последното, което. Искам да, с което искам да завърши, е, че много ми харесва тази идея, че естетиката е точно там, където се отива от нормирането, където нещата изглеждат свободни. А, не забравяйте, че винаги може да се появи въпроса каква е етиката на естетическото или на естетизма. На практика, дори има Майл Кам, който е създал първата естетика, в която естетическото съждение не е нито съждение за истина, нито за морал, а е напълно свободно, все пак е написал едно изречение, че когато кажа «То е красиво» или «То е възвишено», това е изказване от позицията на вкуса, с който разчитам на една публика, че ще потвърди моето същение. Смисъл, .е. вижте, че има една особена нормативност, колкото да е свободно от това движение, то разчита на обласа в публиката. Смисъл, .е. пак е нормативно. И затова всичките тези естетически нали, игри все пак се развиват разиграва, според мен, в един а, етически план и в този смисъл, колкото и беше грешка от естетика към етиката, за беше добрена тема Да, с Не сте глупърки, но е значи <рати> ние трябва да знаем, че всички опите да се върви към биоестетика, трябва да знаем, че това имаме право да зададем един, винаги един неспасяваме. Това е да Окей, да, да, да, да, да, да, да. Ами, вие сте какво? да се това. Благодаря на авторите да управяват. Аз предлага искам да припинем да правим някаква дискусия, тъй като не сме много, може да направим и по-жива. По имате ли някакви реакции на първо време? Да, ще само да ви. З... Значи давам микрофон, да записвам Същи... Значи, аз всъщност прочетах само а, текста на Стоян Стъпро и единия, който а, първия, за колкото тяло само го погледнах. И много ми харесва като цяло и самата тема и начина по който написам. Само две неща, като цяло, може би, това отношение текста на Маргарита Гъбровска до първия, защото две неща ми липсваха като цяло. Изказването ми ще бъде с двете неща, които ми липсваха в текста, т.е. които виждам, че не са окей okay, и, и моето мнение по темата. Значи, първото, то е... Ще започна всъщност от по-краткото. В текста се обясняваше, че ще стане проблем, когато а, когато почнем да уточняваме дали това е смяната на, при смяната на боловете, дали това е бащата или майката. За мен не би трябвало да съществува такъв проблем вече в днешно време, а, защото това е един опит за да се сепарира. Това е, е, какво си от това не е. Това е от това не е. Т.е. това е мъж от се отличава от това да бъде жена. В днешно време има дори опити да се махне женския и мъжкият определителен член в езиците, така че за мен това е малко връщане назад като проблем. Може би по-скоро трябва да мислим в, а, в обратната посока. А пък, другото, което като цяло ми хареса как е казано, за пациент и клиент. Значи, за пациента и клиента според мен стои а, нещо по-важно и по-проблемно. Тук са доста добре отделени двете думи и се разбира смисъла. Обаче, зад пациент стои думата нужда, а зад клиент стои думата желание. Значи, къде е разликата между а, нуждата от физическа промяна и желанието за такава? И, и сега а, другото, което а, също си мисля, че в текста а, нямаше. Не, че нямаше, може би аз не съм разбрала, нали, не съм го чела внимателно, де? А, като цяло нямаше а, осъзнатата промяна. Значи става въпрос за... Тоест не за осъзнатата, за, за... за желаната промяна. Защото от аз така разбрах. Целият текст казва се за промяна на неродени хора, за промяна на хора от, спрямо... Нали, защото имат дефект спрямо нормата, нали, т.е. осъкатени и този тип камикарцата, които са които целенасочено се стремят да бъдат различни. Т.е. не да бъдат различни, да, да бъдат различни, а, нямаше точно този аспект, на, който го имаше в текста на Ирина Габровска. Желаната промяна. А, примерно на Discover имаше един много известен, са сигурно сте гледали, се, е, сериал Четабу. И в един от епизодите имаше точно, а, точно този проблем. Хора, които желаят да премахнат крайниците си. Те смятат, че, че те чувстват... Те, а, в смисъл, а, Проблема не е физически, а проблема е ментален. Те чувстват, че имат нужда този кран да, да, да го няма. Просто това не е въпрос на прищявка, за тях това е нужда от, първа, от, от първи ред. И те го правят а, точно поради тази си нужда, а не под на прищявка. И най-накрая да кажа, не знам дали е много добре лична и, е, да кажа моята теза, за мен не е такъв голям проблем къде, къде е границата между биоестетика и биоетика. Границата е там с раждането на човек. Ето примерно за Джон Локо, за... мисля, че беше Джон Локо и собствеността на тялото ми се че идваше от идеята, иде... идеята за собственост на тялото, но идваше ли точно от него? Може да върхам добре. А, та, а, значи, а, според мен точно там е границата. Няма, няма човек, няма право да се меси в нероденото, което не, зависи, което не определя самото негово тяло, а може да определя само а, неговото си тяло, в смисъл да разполага само с неговото си тяло. И а, може би сте споменали някъде и с другите текстове. Аз а се сетих за една книга на Гарфинкъл Къл и етнометодология и случая днес, който беше с смяната на пола. И в смисъл това е явно проигран, проигран случай и се вижда как, как самата той и тя, то, през какви етапи инава, което всъщност беше интересно. Може би да. Но, ам, първо за майка и баща а, всъщност а, може би от някаква по-свободна хуманитарна гледна точка, това е връщане назад, но все пак аз, тъй като в някаква степен съм обременен от а, своята юридическа гледна точка, ако трябва да го наречем не по юридически а философски а своя юридически дискурс, така да го. А, кръщ, кръ, кръстя. А, всъщност това е голям юридически проблем. А, в момента, но е даже в някаква степен е в бъдещето за България. Тоест .е. не е в миналото и не е връщане назад, ами всъщност в случай, когато го поставяме като юридически проблем, е поглед в бъдещето. Защото в някои държави а, действително вече родителите не са майка и баща, а са родител едно, родител две, родител три, родител четири така. Родител N. Uh, тоест няма, никакъв, никакво По това, няма никакво значение пола и съответно след като няма никакво значение е пола, двете думи майка и баща стават част от uh, никвистичната история, историята на езика. Uh, едно време имаше майки и бащи, сега има родители. Нали? Но не е такова миналото, поне в България. Нали? Затова не е връщане в България. Родителите са винаги една майка и един баща. И те се определят в зависимост от пола. Си. Тоест, пола има огромно значение от религиозна гледна точка да се определи какъв е бащата, кой е бащата и коя е майка. Тук половете и съответно женския и мъжкия род са, са неизбежни. Те са императивни, нормативни. От тази гледна точка, когато кажем, да речем, а, че коя е майката, това е жената, която е родила детето, ако се окаже, че един транссексуален е запазил отробата си и може след като юридически вече е мъж, говорим за транссексуален мъж, да роди дете, то тогава коя е майката? Майката, пак повтаряме, е жената, която е родила дете. Оказва се обаче, че има мъж, който е родил дете. Говорим юридически. Тогава той не трябва да е майка, но по-добре да е майка. В такъв, това е реален юридически проблем, а, който се прикрива с домашно раждане. И след това обявяване, че всъщност съпругата на транссексуалния мъж е родил. Нещо, което се е съществувало. Тоест .е. това са, може би, досадни юридически проблеми в едно постмодерно свободно общество, но реално са сериозни проблеми, защото как ще се проложи презумцията за башнаство? Презумцията за бащаство казва, баща е съпругът на майката, т.е. на жената родил детето. А когато мъж е родил детето, тогава презумцията за бащаство се определя неговата съпруга за какво? баща, дали, а, макар че е жена и не знам как може да кажа, макар че звучи добре и на женски род баща. А, така че да, може и да изглежда а, така, досадно в някаква степен дали майка е баща, но всъщност а, е доста важно, поне в нашия контекст а, ние е обранено, трябва да знаем кой е е баща, кой е майка. Това не трябва да е, то не, не е случайно с поискове поиска на да детето, след това при на правата. Така че, действително, там ще ли е по-малко значение на кой ще възложи детето, но знаете, че майката се предпочита при по-малки деца, при по-големи може и баща да получи родителските да права. А, това са, наред, действително, по-злободневни въпроси. А, що се касае за разграничението пациент-клиент и нужда и желание, напълно съм съгласен. Да, определено при пациента има нужда. А, при клиентът има желание, но това, което всъщност се даде а, а, като пример за желаната промяна и за нуждата, когато човек, човека психически изпитва нуждата да му бъде отстранена. Караника, тук въпросът е за това каква е нуждата, как изглежда нуждата, това субективно преживяване е ли, или е обективно обоснована а, като наобожителна? Т.е. нуждата може да бъде преценена от едно лице, което вижда какво е състояние, това е нали, класическата императивна медицина с патралнистичен подход, нека нали, нали, нали преценява дали има нужда от това, Тоест .е. дали имаме някакво патологично развитие, някакво заболяване, което създава нужда ние да се намесим, за да предотвратим настъпване в някакви по-тежки последици, дай се горжи смърт. Тоест, .е. нуждата е обективно, Съществуващи и те може да бъде констатирани от експертско, защото от пациента. Но понякога пациентът може да се чувства много добре и на е момент да се види, че има някакъв проблем. Това са едно от най заболявания, знаем за какво говорим, всички знаем призрака тук на това заболяване, което не създава нужда като преживяване до момента, в който вече не можем да направим нищо друго. Тоест, нуждата съществува обективно, дори да не се съзнава субективно, ако говорим за експертна медицина, класическа. Друго е нуждата, която е обоснована през някакво своя преживяване. Имам нужда да си импортирам крайника, защото не мога да го понасям. той ме ограничава. Дали, каква обаче е тази нужда и дали всъщност не крие някаква особена форма на желание и на псевдо желание? Тук може огромен дебат да бъде поставен, но под нужда, поред мен, когато говорим за пациента, разбираме, именно такава нужда, която е обективно констатирана от експерт. Да, има експертна власт, да, има а, Фокол, да, има а, човешки парк и така нататък. Има и всички две неща, има антропотехники а, и прочее. И но а, правото в крайна сметка не се притеснява от това. Съответно, регламентира пациента а, през неговата нужда. Сега това не е съвсем вярно, а, разбира се, защото пациента е дефиниран от закона, но това са юридически подробности, може би, които няма смисъл да ги говорим, но е дефиниран като лице спрямо, което извършва медицински интервенция. Тоест не е болен. Има разлика между пациент и болен. А болният е именно този, който е нуждаещ се. Тоест терминът пациент е някаква еманципация все пак към клиент от болен. Предишният термин е бил болен. И там може да е в определена част, част от идентичността на болния. Той се нуждае от лечение. Това е болен. А, докато при пациента той може да, да не да. е болен. Да, и, и, има да, но. да. Но и пациента ги има, но да, при болния са по-скоро там на патернализът, там той трябва да търпи, защото трябва да се оправи бързо и да работи. Нали, да речем, или да се присъедини отново към нормални. А, така че при болния имаме а, така най-голямо ограничение, пациента е емансипация, клиента вече е още по-сериозна емансипация. И, действително, да, има Неща, които могат да бъдат а, казани. Те, във всички случаи, разбира се, а, са дискусионни. А, да, мисля, че с това тези два, два основни въпроса, така, в някаква степен мога да изреза някакво отношение. И, mm -hmm. Иначе, наистина, статията на Мръглите много добре моята статия, защото моята статия е изкривена. Не Вие не трябва да мисля, че всички интересни модификации са тяло към и към. В смисъл, не е това идея, аз съм засилил малко. Тези интересни модификации, които са твърде екстремни, но не всички са такива. Не се ги се всъщност много малко хора се слагат, а луга на просто, защото е интересен. Само работа. Да, да. Понеже да, да. да. супер фрагментарно, защото се прещава и статия, понеже е доста кратко преди идването, осъднах идеята, че тази ще се съднаваме със се възда, да. Но да, едното е точно по посока на оценката на нуждата. И, и то всъщност вече имаме всички е доста изследвания точно във връзка с желанието за ампутация. Тоест, примерно, къде идва е това желание, дали е а, желание, което може да бъде разгледано като патологично. Тоест, примерно, мен на гнус от този крайник или този крайник е дел на <към> извънземни, или те са вътре, или аз искам да ги, да ги махна. Това, това е едно. А, тип а, сексуалната обосновка пък е друга. Примерно, привличането от хора с 3 и всички те падат смисъл, такъв тип желания. Са отхвърлени при, при желания за ампутация, но и изолирани случаи, които мисля, че спадаха към ам, разстройство на телесния интегритет, които са свързани с едно изследване на продължителното желание, което най-често датира от доста по ранна възраст. А, и е свързано с това, че човек в съзнанието си ам, не е интегрирал представата за този крайник като за непокрайник. Тоест той не се чувства красив с този крайник, не се чувства пълноценен с този крайник и колкото за останалите е, пълноценни са с два крака, за него толкова това обърменяващо и по-скоро И тук много интересно се изследват, пример, мотивацията от гледна точка на това, всъщност този човек реално съзнава ли какво му предстои и има мисличе в този, в тази на табу. Имаше хора, които практически те си живееха в инвалидните колички при нас да, да. да, и всъщност те са абсолютно наясно с а, предизвикателството пред а, един да, човек в, в такова, такова състояние. И, и мисля, че да, в тази връзка се оценява риска, т.е. ако желанието е твърде силно и наричието на този крайник всъщност предизвиква негативни емоции и депресия у пациента и се смята, че той е в състояние да предприеме мерки сам, т.е. по някакъв начин да, да си навреди, за да се стигне до тази ампутация. Тогава ампутацията се одобрява. Имаше един случай на много възрастен дявол, който години наред е отхвърлен за ампутация, след те отива на черния пазар в някаква страна, сега работи къде точно беше, ампутиран украинка и някакви. Лекари, които решават да се внемат, и той издъха по-късно към грена в си и нали се повече струсни, са доколко е в полза на пациента всъщност, да не му бъде предоставян тази възможност да, е, да, да присеща лица. И както стана дума, това може да разреши животно. Подредната точка само на идеята за, за била естетика, нещо, което нещо, което да пуснаха пък е малко напълно от плоско си и ми се струва важно да се мисли. Е, това свърнва на последните години и отразява точно един социолог, е, една дама, Виктория Питс. Може би Виктория Питс да на е дама, тя пеше с 9 модификации и тя изгрежа всъщност в едно, едно изследване връзката между здраве и красота и начинът, по който това се прохармува като една. Докато здравето има, всъщност потенциала да бъде ценност и покрай това е, красотата всъщност се прикрепя към здраве. Здравото, здравото тяло е красиво, красивото тяло е здраво, а, в природата е заложено, и да, да са красиви, дори да имаше изследване, при което на бедата се показваха, са се показваха, сега съм обичавам да се Снимки и живи срещи с а, хора, които спятам, за облъскащи, за грозни и с красиви хора, за да се докаже, че бедата бире е негативно на един грозен човек и съдвата на него му е заложено, т.е. той е са добро ден, представа за добро да денно се представя за красиво. А, да. А, аз към нещо кажа за мужите, но а, от друга страна спомняте ли си, че имаше една вълна за произвър... произвеждане на грозни детски играчки? А, и това се сметна, че също толкова е важно, защото предлагането на, на такива барбита, нали, захаросани играчки, създава една нагласа и стереотипи, благодарение на които пък хора с друг на кожата или с някакви увреждания не биват прияти адекватно. И в този смисъл аз се плаша винаги от някакви биологизации. Точно това е връзката с вашия въпрос. Много сте млади и дано не се подразните, че ще ви дам иллюстрация с. Карл Маркс. Защото в а, това общество, на което бяха навили, че трябва да живеем, се очакваше на на комунизма да пише от всеки му според способностите, на всеки му според потребностите и нуждите. Значи Вие може си представите поначало колко сериозна а, тема е това да има да, да се разберат потребности и те да бъдат задоволявани. Защото а, в общества до комунистическото идеята за справедливост се представя това каквото дадеш, това ще получиш някаква особена на аритокрация, дали ще бъде трудова или, може би, някакъв героизъм, но има някаква такава разменна а, версия. Малко неочаквано, обаче, в Стария Завет, в мига, в който Моисей извежда евреите през Червено море и започва поредното страдание, а, те имат един шанс а, Господ да ги спаси с така наречената мана небесна. И точно това място в Стария Завет е написано и, и яде всеки, колкото поиска. Така че, знае се, че има един вариант, в който комунизма е възможен с Божия помощ. Наш, тогава, дали са потребности или желания, път просто маната е нескончаема, няма никакъв проблем, всяка една твоя потребност ще бъде задоволена. Значи, това са е само майтъпчийските неща на фона. Сериозният обаче, теоретически проблем е, че много версии, на съотнасянето между потребности и желания изхождат от скрипта предпоставка, че желанията порасква върху потребностите и евентуално след това могат да станат неразумни. И затова винаги трябва да можеш да, ги, да се върнеш назад и да видиш какви от потребности, лежат, какви нужди лежат в основата на желания. Яр... Най-яркият и лесен а, пример е че едното е каузално, другото е телеологическо. Значи имаме нужда от вода, но това, че ни се пие вино, е просто въпрос на желание. И всеки, който иска вино, казва, да ти мога искаш, ама ти имаш нужда от вода, значи аз ще си вода, пък другото сегираш работа. Проблемът обаче е, че може би ние не си даваме сметка, колко същото човешко и присъство на хората е, да имаме желания. И няма нужда желанието да бъдат изкарвани. Те си се раждат по един своят собствен начин и някои желания стават толкова неопнимаема част от нас, че те могат да се превърнат в някаква втора природа и да започнат да изглеждат наши потребности. Да не говорим, че има достатъчно пък свидетелства, в които потребностите могат да бъдат управлявани. Могат да бъдат създавани. Т.е. в този Желание ли, желание ли ти е било, след като не е било измислено от Тебе? Значи, в този смисъл мо, културната индустрия, какво? изведнъж ти, ти неволно разбираш, че имаш нужда да гледаш поредния сериал. Питахте дали имаш желание, ти кажеш а не, ама, ама изведнъж неволно включваш телевизор. Така че според мен, не сега достатъчно много добри изследвания, които в областта на теория на познанието, в областта на психологията не си служат с всички тия толкова въпросни обяснения, като това -на, ще го докараме да разберем какви са истинските потребности. Напротив, желанията трябва да се зачитат, те са сериозни и в някаква степен, тогава когато човек си казва, да, това ми е желанието и той е добро обоснован, ние не трябва да се опитвам да кажем, да ама преди ти грешно желанието. Просто това, това е наистина онзия марксизъм, защото представете си колко лошо би могло да се установи, че един ден в казват желание комунизъм, ти ни сте каже, а все пак искам едно вино. Какво вино, бе? Всеки му според потребността, ме, потребността ти е ясно написана, обективирана. Вода, княжеска, толкова Така че, пак казвам, Каузалното и технологическото не би трябвало, според мен, толкова лесно да се трансформирате едно в друго и толкова, така се каже, еднопосочно. Насякъде да търсите каква ти била потребността, нуждата и не знам сега. Не случайно все пак юристите никъде не са казвали защитените социални права, е написано стандарт на живота, а не да се изброени потребности и да се дефинирате, защото общо взето става опасно. А, добре, пушенето желание или нужда е за пушача вече? Превърнало се, значит, ето това едно желание, след това така се е стабилизирало, че това се казва от нали, навик. Ти си станал в един момент зависим. Това е форма на някаква зависимост. Управляема ли е? В някакви степени управляема, в друга не но големият проблем е, добре, желание има желание, най-важното е да разберем да не тровиш живота наоколо. По същия начин и алкохолизма, нали, важното е не да след това да станеш клиент на, на касата и да не си социално опасен. Има много, много неща, които. Но погледнете социалната, социалната гледна точка. Дали е вредно или не. Също времено има концерни, които го произвеждат. Нали? Те къде да ги реализират тия цигари? Сами да си ги пушат. Значит, позволен ли е бизнесът с цигари? Позволен Значи, нали разбирате, че тези, които имат в тази стока, са намерили начин да я продават. Иначе какво ще я правят? Тоест, мисъл един, ето един опия е легален. Отсъднава се формират от нуждите. И те могат да се създадат? Да, това не е точно така. С, с... Добре. Зимете, че правчи. Не, Позволете ми да, да се намесят на няколко места доста силно впечатление ми напред. А, ако може да кажа нещо за нуждата и за разстройството. Не разстройството на телесния интегритет голямата нужда и разстройството. А, разстройството е обикновено дума, която учените използват, за да а, дефинират някакъв а, симптом, който е следствие на нещо друго. И понякога то се лекува а, посредством лекуване на симптоматиката, а не на причините. Една болест също е резултат. Но тя може да причини разстройство, т.е. по е резултат на някакъв на тялото, Самата тя своя ред причинява резултат разстройство. Три примера за гъмната разстройство, нали, когато имате диария, тя може да бъде причинена от много различни неща. Как може да се извлекувате диарията, нали? Ще взимате лопедиум или ще извлекувате болестта? Разстройството в правото е термин, който се използва точно по същия начин. Значи ние наричаме разстройство е, в случая, при който Мъжът и жената, т.е. супрузите, са, са стигнали до една фаза, в която максимум са понасат. Само, че това разстройство бива два вида. Поправимо разстройство и дълбоко и разстройство. А Съда трябва да види, доколко сте разстроени и доколко не сте разстроени. Ако прецени, че мислим, разстройството е непоправимо, т.е. причината е довело да такова следствие, което не може да бъде... А, но никакъв друг начин премахнато, окей, okay, развеждаме се. Сега дали може да се разведем с, с, с части от тялото си по този начин, когато констатираме, че няма никакъв друг начин да се жителстваме с него, респективно това разстройство не може да, да излекувано, то е дълбоко да и непоправимо. Според мен е това безумие. Тоест аз смятам, че никога не трябва да се разрешава. А доброволна ампутация, дори да се констатира така нареченото разстройство на телесния интегритет същия начин, по който не може да лекувате е ADD с риталин. А, това са безумия за мене и аз просто изказвам мнението като човек, който може би малко по-назадничът. Аз съм твърде против, дори в случаите, при които е има опасност с лицето да тяда на и да си изреже някой друг крайник. В крайна сметка ние всички сме заплашени на това в един момент да решим да направим някоя глупост. Но това не означава, че трябва да ни разрешава да правим легално такива Разбирате ли, разстройството нищо не ни казва. Аз съм разстроен, затова ми изрежете крака. В смисъл не става така, защо? Мисля, че, нещо, че успях горе да отръснят. Думата разстройството е супер Това беше едното нещо, което исках да кажа. И другото, ако ми разрешите, не знам, може би дълго говоря. А, малко по-назад, за, за мъже и за жената, казахте, че има опити в света да се заличи мъжкия и женския нали, така. Да, мисля. Ви окели това? Ми смятам, че се налага в един момент. Че... Нещото в света има ядрени опити, опити върху хора, опити върху животни. Това не е аргумент, че свете има опити. Аз па ще ви кажа обратното нещо. Не, не знам, може би тези опити изхождат от някаква криво позиция за това, че трябва да ни третират нали, да, равни, или да няма дискриминация или нали, но всъщност. Да не дискриминираш някого, да го третираш като равен. А, нали, това е безумие. В смисъл, ние не сме равни, когато ни третират по един и същи начин. Нали, ние сме равни по друг начин. В смисъл, нали, раз, ясно е това. В смисъл, давно е обяснено. Едно е, примерно, да, да се борим срещу това на касите в магазините да не пише майки с деца. Защото се подразбира, че бащата ходи някъде да порка майката с детето, а да пише родител с дете. Друго е да го направите родител на родител две. Аз съм родител и си гледам детето наравно с майката. Обаче аз тук заявявам пред вас човешкото си право да бъда наричан мъж и баща. Мисля, за мен това е право и ако някой ми го отнеме и каже, че а, родител на от родител две или че няма, аз, аз заявявам естественото си човешко право на мъжки род. Искам някой да ми го, да го аргументира да го споря. Мерси. Доколкото могат само да се намесат, наистина става въпрос в свете на дискриминацията. Представете си, имаше един такъв период и той в България правовзал още с употребата и на госпожица. No. Защото госпожица по дефиниция е жена, която не си е свършила работата, no. а няма господинчо. И в този смисъл Ханс Дитрих Геншер беше в Германия, който с един юридически акт, заповяда и във всички формуляри в Германия, изчезна Фройляет. Защото нали, осъзна а, се, да, че, да, че да. това нещо дали, е, е ненужно. След което, обаче, тъпо при кандидатстване на работа, значи в много специфични места, се сметна, че оповестяването на Пола може да води до предварително решение кой да бъде взет. И затова при подаването на документи се реши да не присъства оповестяването. Но вижте, това не означава забрана. Вие ако искате някъде да го напишете, да ви се отнеме правото да бъдете наричан Значи това въпрос е един режим, в който става въпрос действително за права, а не отнемане на права, даване на друго право, възможността да не бъдеш идентифициран полово на всяка цена. Естествено, сега, има нещо друго. Аз не искам изцяло да ви противореча, защото винаги трябва да се има предвид при даването на едни права да няма засегнати права на трето лице. В този случай на на Значи, Ние трябва много ясно да преценим, дали обезличаването на майка и баща няма по някакъв начин да се превърне в бреме на детето, което се, ще, ще живее с, такив, с такава форма на анонимизиране водители. Общества, които могат да го преглътнат и смятат, че това не се отразява на децата, са го направили. Но аз също смятам, че в България появяването на едно дете, което в определени документи ще трябва да носи и документи на родителите, това ще бъде негово бреме. доста силните аргументи, точно по посока на зачитане на правото на това разстройство на телесния интегритет и да защита на правото ние да се махнем този крайни ге. Това, че, примерно, осмисляно мен като а, личност и като индивидуалност и това е също, с част от моята представа за мен, така и заизявам да себе си, т.е. този крайник посещначен, както, примерно, аз мога да аз, искам да бъда от, от друг полусмисъл, да, да съм личност от мъжната пола и това е а, да, да говорите. Ами, да, Не, не, защото просто... не, не, това е много важен въпрос. Първо, не ми мисля, че двете неща са еднакви смисъл. <към> Мерси, а, извинете, че мислявам. Аз имам предвид ампутацията, защото това крак не ми харесва много. отиваме в, в, в смяната на пола. Там има много сериозни аргументи против. Първо, аз а, не съм убеден, че това е изкорно човешко право да се сменя. Нарек, в смисъл, да, да имам право да се сменя пола. Това все още е вярвам, че е спорно. После, а, добре, аз имам проблем с пола си, родил съм се в мъжко тяло и съм жена. А, не е ли същото като да съм роден инвалид и да страдам от това, примерно, че нямам крака по рождение? А, окей, вие ще кажете, ще, ще си сложа крака, ще се сложа протези. Ама не знам, за, за мен е... първо да ви отговоря, има разлика между двете и втора, аз не съм убеден, че правото на смяна на хола не си право. правило. За себе си още не съм го осмислил. Нещо, нещо, нещо. Първо, първо за разстройствата и кръка. А, да. вие, вие добре, добре описахте нали, разстройство, причина, следствие във връзка с същръщането. Пропускате нещо важно в мен, в психиатричният дискурс. Какво означава разстройство и до каква степен разстройството може да доведе до пълна, пълна нефункционалност включително на личността, включително и телесно тревожното разстройство, те са цяло, цяло набор от различни тревожни разстройства, включва се нали, социално тревожно разстройство, обществено-компусивно щойствите на датък, те могат да доведат до пълна нефункционалност на човешкото същество. И доколкото знам всъщност това с кръка, се обяснява именно през психиатричен дискурс, като Такова разстройство. И тук въпросът, според мен именно с кръка, кръка въпросът целия е дали има точно такъв дискурс медицински, който да оправдае рязането на кръка. И ако има, всъщност не е проблем в този смисъл. И мисля, че има със. Именно психиатрите казва и мисля, че е до някаква степен определен като някаква форма на личностно разстройство. За По другите разстройства, личностите разстройства се водят, че са закодирани още от най-ранно детство и са ужасно трудни за лекуване. И в този смисъл става въпрос, че този човек наистина не субективно, а субективно-обективно, той има а, нали, структурни предпоставки в себе си, да чувства този крайник като чувств. И в този смисъл крайник се превръща в тумор. Нали, чисто а, нали, по съща логика, защо да бъде тумора, нали, той е част от мен тумора, не е външно. Въпросът е, нали, че... А, Крайника се оказва външът сега, Разбира се от една религиозна гледна точка, например, където тялото е една цялост, божествените нататък, може би не трябва И Иоанн Дамаскин си отразва ръката. Не, не и после помоля да, да, да, са да, да, да Само за второто да кажа. Понеже темата за Пола, тя е много интересна не и е огромна, но забелязвам едно... Едно такова приемане, че а, социалните и хуманитарните науки винаги застават и винаги са на позицията на това да няма полно. Особено сред, виждам го сред студентите по студенти по социология, студенти по културология и нали, т.д. Един много силен а, първоначално релативизъм, после малко се оформя. Нали, но хайде, да няма пол, не съществува такова нещо. В смисъл, а, според мен е, а, истинският въпрос тук нали, е защо а, до такава степен, първо, нали? истински социологически въпроси и сучовът на социологията тук би си задала, защо социлозите всъщност а, мислят по този начин, защото това се така някакси като предпоставка, и ти излизаш от а, някои катедри в а, някои университети с определени нали? концети за по, какво трябва и какво, и дали трябва да го има, и дали трябва да го няма. Но. А, нали? Не трябва да се заправя според мене, че а, наистина има някакви а, в Западна Европа опити да се премахне. И мисля, че тук професор Йотов много добре описа всъщност разликата. А, едно е да се премахне пола като цялост, друго е да се гарантират права и на двата пола, които са, нали, в, в случая с някои жени, нали, нямат, жената няма права, мъжа има права и нататък. Има едно понятие автономия. И в биоетиката го има това понятие. И в правото също, Та да съществува една идея, че а, човек притежава автономията върху собственото си тяло. А, това е един от аргументите също така за аборта в тази връзка. Като плода е прият като част от тялото на майката и това и дава правото всъщност тя да абортира. Така че в тази връзка с устройството, което стана като тема в дискусията, не виждам какъв е вашият аргумент, един човек, който има такова компулсивно разстройство, например, или обсесивно, което каза човека преди мен, да няма правото да отреже крайник. Или, или защо да нямам правото да? да решавам, какво ще случва с моето тяло, ако това не засяга пряко някои от... Може ли само преди да го ще един пример, само е по-различен речен. Да, ако също. след 12 та седмиси, до когато е позволен абората по на жената, а, изпадне в разстройство, което я кара да смята, че а, не е поносима към временността, дали това разстройство, аз знам, ама вие как мислите, това разстройство ще я това дете да за не част от своето тяло. Тоест, .е. по същия начин, както един краник, който да иска да отреже, това ще бъде основание да се извърши аборт по медицински показания, какъвто единствено е възможен след 12-та генестиционна седмица. Тоест, .е. няма проблеми с временността, няма опасност за живота и здравето на майката, т.е. на бъдещата майка на бременната жена, но тя изпитва абсолютна непоносимост към плода в нейното тяло. Има разстройство на телесния интегритет с тази нейна част която е в нея. Дали това би било медицинско оправдание като разстройство? Да. вече е дума за, за друга. Не е част от тялото? Да. А ето тук. Тук е въпросът, защото да, не е, е, е, е. част от телото. Е. Ако беше част от тялото. Е. <сък> <сък> <сък> Тоест не е съвсем част. Е. Yeah. Долу, okay. Да отговоря ли? Да. Значи, две са причините според мен. Първо, аз съмнявам в обективността на психологията, в момента на психиатрията. Защото, така както някой преди малко каза, че потребностите да създават пазара. по същия начин ние живеем в някакъв панеирно фриковете и ние сами си правим болестите. Както че като болест при страстенство към секса. И Това не е болест, сериозно. Значи болест, има други болести. Това не е го казвам. Да, аз ли го казвам. Това не е болест. Значи следващ от ще влезе в терминолог, какво изобщо е болезни, или какво е здрав човек, нали ще влезе ли здрав човек няма. Ама нали трябва да сложим някаква нормална граница. Това е едното, това сега казвам съмнявам се при е отговаране, няма да му разреши да се съмнявам, че диагнозна му е обективна, т.е. че той наистина има такъв проблем. Това е първото нещо. И второто нещо, аз не искам да живея в общество, което разрешава легално такъв тип неща. Виждате тук на по-високо ниво. Аз съм готов да жертвам страданието на конкретния човек. Казваме го в прав текст. И да го на това да живее с крайника си. В името на това детето ми да не живее в общество, което разрешава хората да се режат крайниците, когато им хумни. Това е много важен въпрос. А защо е въпрос? И, и само в, за, да се автономията. Значи концепцията за автономията. Нали, има такова нещо като автономията. Нали, окей, така е. Вие ако в смисъл там не е единствена и тя не е безбесъща. Аз не я отричам там, автомобията. Аз не я отричам. Да. А, всъщност, естествено, продължавам идеята с автономията, защото а, докато слушах а, а, това, което разказвате за броя, без да съм навлизал в дълбочина в него, а, си помислих, че може би има една такава а, критическа линия, която прорязва всичките неща. Не знам дали не е засегнато някъде, но тя наистина, според мен, се касае не до а, концепциите за автономия, и, нали, какви биха могли да се те, а по-скоро това може би такъв политически въпрос. Какъв а, какви са представители за автономията в момента? Нали докъде сме стигнали с разбирането си за автономия. Това е въпрос, нали, аз нямам отговор, не, не знам дали някой може да го ето. Нали? представата, че а, човек, разполагайки със себе си, всъщност а, е способен да го прави разумно. Тъй като ние разглеждаме а, отделни случаи, ние гледаме индивидуалните а, подходи на всеки един човек към автономията. А, очевидно, доста често се появяват юридически прецеденти, които в един момент, нали, дават нов тласък на представата ни за автономия. И в то, затова казвам, че може би има една така критическа линия за това къде е представата ни за автономия в момента. Помислих си, че би било интересно, ако вече е късно, нали, това не е критика към броя като такъв, но една така допълваща статия. Тъй като а, това, което дефинирахте като биоестетика, предполага една наистина много, а, много, цялостна, много, много цялостна автономност на всеки индивид нали, да разполага с, с себе си и с всичко около себе си по някакъв разумен начин. А, и Сега не знам дали това не е преди всичко някакъв а, западняшки въпрос, но да, това е просто мисъл, която искам да споделя. Само да кажа, че всъщност, ако да гледаме Кант, според мен е едно разстройство, което те кара да се отрежеш. крайника, е абсолютна хитрономия. Не съм специалистени към случаи е по Кант, но, но управено това не е автономия. В неговия смисъл, т.е. управлено имаме различни варианти на това, как ще дефинираме автономията, колкото и е важно да е това. Кант е автор на фраза, че всеки зъб, изваден за да го дадеш на друг да бъде присъден, е форма на частично самоубийство. Се, не знам колко е възможно човек частично да се самоубие, така че той е автор на невероятни фрази. <съправда> и само... Това се случи за е първата гръцка. Да, е това абсурдно за него. Но а, така или иначе, а, и може би единственото място, където е Кант е се колебаял, то поначало не за осъкътяване, а за защото при него това нещо би да било точно такова. А за самоубийство е с един пример човек болен от бяс. Че има ли право такъв да се самоубие, защото това е болест, с която ще пострадат много други хора. Но не дава отговор. Просто изтъква, че това е нали, пример, който при него. Това са примери, които не могат да станат правила. Но наистина проблемът с автономията. Винаги означава, че дори ете става въпрос за самостоятелни закони. Обаче, никой закон не може да си го дам на самия себе. Значи автономията е, правилната употреба на автономията за разлика от свободата изисква ние самостоятелно да направим закони за нас. А не те това не са, не са аз как искам да си изграда, свободията и да я нарека автономията. Просто. До някъде абсурдно положе. И не нали, се че тогава, когато се дадат права на тези хора, за да са права, трябва да се лепнат някакви насрещни задължения. И да нали, не разбирате, че рязането на тези крайници ще се падне задължение на лекаря, който обаче е в колизия с това, че има задължение да се бори за здраве така нататък. Нали. Тоест, не нали, разбирате, че в случая то, то, то, тези лекари на. Кои които ще трябва да извършат това нещо, също ще са в една страхотна дилема дали трябва да има права. Така че много, много трудно е наистина да се каже, а, какво става и според мен, сега колкото и да звучи еретично, защото предполагам, че вече са извършили някакви такива деяния. Трябва да имаме поне информация дали тези хора, с които се случват тези операции, са спасителни за тях. Това да, да сега, сега, е върнем обе... към и колко тя е обективна. Или поне в каква степен е статистика. Тоест, .е. смисъл, ако ние наистина виждаме, че това е терапия, след която разстройството не се наблюдава в тази екстремна форма и изобщо го няма, това, или може би като въпрос към вас, това променя въздида ви по някакъв начин. Ако това е терапия за тези. А ако, се опитаме, са, ако се опитаме по, в смисъл, ние сме в много екстремен случай на телесни модификации. Има много по-всекидневни такива. Едната е стерилизацията, другата обрязването. А, в смисъл, с тях как се чувствате? Те не са, неги, нали, не оставате без кръка. Но отново се нарушаване и в двата случая нарушава се нарушава все пак някакъв съществен Аз си може да кажа, специално за обрятелство, поред мен е извън този дебат, защото той е плод на някаква традиция. И всъщност чисто логически няма, няма връзка много, защото доколкото се случва този дебат в момента, нали, имаме едната позиция, която е консервативна и другата естествено по-либералната позиция, която повечето тук изповядват. И консервативната естествено, има някакви граници, има някакви правила, които искат да се отдържат. Докато, докато либералната гду в концепцията за свобода, включително на тези практики. И е, тук само да кажа по от либералната позиция, която принципно подкрепям, че когато дори Фоко говори за тези типове практики на себе си, той всъщност не описва кои са тези типове практики. На себе, той почти нищо не казва по въпроса за практики на себе си, защото казва, .е. т.е. смята, че ще ги дискредитира като практики по свобода. Но въпросът е, че за Фуко, практикуването на свобода, ако е възможно по някакъв начин, е, е практикуване на неопределеност. Тоест, а, възможността ти постоянно да се измъкваш от, от, от нормализацията, от определението, от това, което те кодира, от кодификацията. И според мен а, нали, либералната гледна точка изпада в този за момент а, нерефлекс... това нерефлексирано мислене за свободата. Като, като, като просто едно практикуване на, на, на дали ще е на разкрасяване, дали ще е на, на, на някакъв тип усъвършенстване на аз с New Age практики. Няма значение. Въпросът е, че в, нали, в, в един момент а, наистина ги имам много силно тази а, липса на рефлексия в, в това постоянно правене на аз като по-добър, аз като по-хубав, аз като по-мъдър, аз като по-красив, по-губава коса, няма значение. Нали, Въпросът е, въпрос е, че голяма част от тези практики всъщност са кодифицирани. Именно по-фоко, те като практики за себе си влизат в това, което той нарича управляемост. Тоест, нали, тази свобода, за която се борят включително студенти, включително ние, нали, като, като продукти на една катедра, между другото, която е крайно либерална, не само една катедра в половината университет, нали, всъщност може да се окаже, че всъщност не са толкова свободни. Именно по това, което катедрата преподава в първото Може ли коментар, ако. има въпроси, обаче ще чакаме други Имаш ли? Имаш ли? Да. Аз имам също. Да. Да. Значи, ако, ако наречем вашата позиция консервативната, аз не искам, да, не искам да, да надемосвам, аз я разбирам смисъл, като, като най-голям аргумент, който давате, който е съвсем основателен, е, не е, че, че не желаете обществото да стои безучастно, и да позволява а, индивидите да се само ощетяват, най-общо казано. Аз така разбирам вашата теория, която е против нали, тази, която аз смятам. И в, аз съвсем го разбирам, но пък аз... Така или иначе, индивидът се ражда в определено общество, е заобиколен от правила, от правила и въобще културни наслагвания, които той ще не ще трябва да спазва и изведнъж и в този случай на мое лично право да ми се намеса, за мен идва прекалено голяма намеса от обществото. Това ми е главната теза против. А ако иска, все пак искам да се върна на, на идеята мъж-жена и средния род, Значи, примерно аз като се определям себе си, не се определям като бяла, европейка, а, а, нали, жена, а, българка, софянка, или каква си. А, а просто смисъл, като говорих за а, сепариране, на, че, че вече е излишно да се, мах, махаш женски, да се слагаш женски и мъжки род. А, в този случай ето примерно едно сепариране, което... А, което отдавна е отпаднало на, на цвета на кожата. И то не е отдавна отпаднало и все още не е съвсем на сиякъде отпаднало, но натам нали, на е тенденцията. А, няма проплакали от това. Също... Общо... Светът продължава да съществува и без а, тези разделения. Така че едно разделение, ако отпадне, за мен още повече, че нещата. Не, че това ми е аргумента, че там върват нещата, просто ам, когато, когато обществото се развива, не трябва ние с закостеняваните си вчерашни разбирания а, да, да отричаме новостите. За мен това е основният аргумент на, на либералната ми позиция. И това искам да кажа. А, да, да кажа нещо за, за тези, тази свобода като съпротива срещу нормата което определено обрича свободата на огромна зависимост от нормата, между друго. Свободата, ако така толкуваме в око, нали, като практики, азевис, които са на ръба извън, отвъд закона, които в момента, който ги формулираме се превръщат в силата измислят, защото вече са назовани. Всъщност, подобна, подобна свобода е, според мен, доста нали, нали, зависима. Т.е. трябва да край къде и закон, аз противите срещу него по някакъв начин, имам, чувствам се свободен, съм свободен. Но, според мен, така, според мен, всеки закон трябва да се прилага в съпротива, но да се прилага. А, а, защо, според мен, нали, тази консервативна, така наречена позиция, на която каже, някакси опитва се действително е юридическата позиция. Нали, това е позицията, която ни задържа в някаква степен в една държава, но дефинира като част в някаква общност, която е формална. И защо тя? Съществува изобщо при условия, че ние сте свободни, като се опротивляваме. Някакъв мазохизъм ни е това. Създаваме една норма, за да можете да се чувстваме свободни, като се опротивляваме срещу нея. Тоест, защо изобщо се поставя такъв въпрос? Въпросът има норми. нали? ако либералната позиция трябва да, да да победи и да приключим с този спор. А за мен отговорът на това е, това. защо е важно на един човек да живее в общество, в което той смята, че не трябва да има хора, които да са наранени, това да бъде задължение за други рече. За мен отговорът е един. Защото нормата създава комфорт. Сега, това може да изглежда противоречиво, не е ли човек, който треса свободата си в съпротивите. Но всъщност нормата никога нямаше да бъде измислена. Може би нямаше да бъде измислена, но нямаше да оцелее толкова дълго. Ако тя не създаде, ще е комфорт. Сигурност и не само, но и комфорт. Аз само Има предвидимост, освен на че аз съм сигурен в някаква степен за това, че няма да му убият, всяка като излезе, защото право. Какво значение има между жив и мъртъв тогава? Нали? Точно да, да довеждам до да абсурда, разбира се, дай да всички нали, хора, другове, живи и така нататък ще имат права, ще се отнасяме по един и същ начин и така нататък. Тоест нормата ми създава едно пространство, в което аз знам какво може да се случи. <към> знам, когато влезе някой от това пространство, какъв е той, как да го дефинирам. Имам моментна юридическа снимка, в която аз мога да подреда и себе си. Разбира се, аз не искам всичко да ми е подредено. Това да, Биомеханика някакъв. Някак... Аз искам да има и някакви събродиви. Това е обаче бонуса. Нали, там е истинския живот. Нали, всеки живее заради съботени дене, както казах. Да, но, но също съботени дене да никой нямаше да съществува, ако ги нямаше пет дена работни. Тоест не искам да кажа, че да, тая еротика на свободата през съпротивата към правната норма е възможна само, защото има ясна правна норма. Ако тези прави норми изчезнат и ако ние нямаме правила, които ни ограничават, ако ние нямаме пол, тогава ще изчезне и свободата на те наречена полова свобода. Как да се държим според мен? Ако е разглеждаме, като супротива. А аз никога не бих искал да живея в общество, в което няма норми, не заради друго, а именно защото ще загубя изобщо представят за това кой съм. Сегурно, че ми е приятно известно време, но след това няма как да формираме товато и го е идентично без правила. И примерно това е една от основните аргументации за това, че децата имат нужда от това да знаят какъв полз. Защото има един огромен дебат за това дали децата трябва да се възпитават по полмуниутрално. Т.е. като стипетът казва, като като старин на 18 години само ще си реши, дали мълченци или момиченци ражда са. Като... Мълченци мълченци, бе, бе, като са на 18 години само ще си реши. И основният аргумент, макар че има такива много сериозни практики, да, да се облегне по-утрално, да не се казва какъв пол е на виде. Защо обаче, в крайна сметка, те създават много сериозни на, на, възражения? И защото детето, когато се развива като лично, се нуждае от подобен комфорт на правила. Поне така смятам сега. Разбира се, поне сега сме, а не така да само саморефлексия на комфорта. Така се чувстваме комфортно ние да мислим. Тялото му е по някакъв Да, по-различно по е. То вижда, да речем, че има някаква разлика. Някакви различни. Да. да, това са в международното. Да, Мофорци с тялото. Единственото място, където това обаче в някаква степен не е вярно и се основава точно там по-неутралното възпитание на децата, е при интерсексуалността. Тогава, когато децата не се коридират докато се родят, тук съм абсолютно съгласен с това, а не се отглеждат известно време, за да се види нали, какъв пъл ще развие, така да се кажа. Тогава, действително, тази има амбивалентност. Но, но няма изцяло елиминиране на Пола като факт. Сега, Джун Бътара сигурно ще е възхитена от българските дебата, които са срещу Пола, а, защото нали, тук всъщност, всъщност каза, че има един консер... една консерва, както така Байган. <съща> И всички останали знаят, нали, че Пола е отживелица, която е въпрос на време, тук българите да се просветят в това отношение. Но на мен след пак не се струва, Вземайки всъщност консервативна позиция е ясно по този начин, а, а, че а, по е правило, което осигурява комфорт в нашата общество все още. Дали, на някои хора даже осигурява и еротични преживявания на някаква свобода през съпротиване, в мога. Това, според мен може да го кажеш единствено позицията на мъж, обаче. Или от една женска позиция може да кажеш, че това е ти осигурява комфорт. за. аз не съм... Значи, не съм за изкриване на пола, защото най-малко ние с тази история за себе си. Мисля, вие ми не се определяте като бяла жена, но сте бяла жена. И това е част от историята ви, това, че тя же начин. Или, или, или не. Да, просто съм такава. Да, <сък> е такава. това е биологичната част от пола ни. А обаче, от друга страна, има и много културно конструиране около този пол. В смисъл, да ли ще възпитаваме едно момче да харесва роднини да и барбите или не. Не е толкова. Смисъл, дока... а, да, излежат им, нали? Но не, сме, не е важно. Смисъл, ама дали мъжествеността е наистина сила? Дали е... Това не са конструкции, които е, Това е социално. Това, е, това е социална конструкция, именно... Социалния пол, нали? Чух, докато... да бъда такова и биологичния пол, дори едва ли. Не е като социалния пол е едно да атакуваме, нали? Докато е биологичния. Който все пак трябва да се учите. Не може. да а той, той де-факто се очевиден. Според мен, всяка една идеология, която казва, че няма пол, реално е лицемерна. В смисъл, аз не мога да се представя как ще общувам с някой, който няма пол. Дори да няма все нещо, ще ми подсказва какъв пол е. Нали, не мога, няма комфорта, това пак казвам. А, въпрос на време може да е, действително, не знам. Сигурно, нали, колко неща сме преодоляли, че един пол ли ще се обре? В сигурно не знам, но, но се ми се струва, че това е де-факто е невъзможно. Аз поне не мога да общувам без пол. То е комфорт просто ако не ми го... Наре? И не го казвам в качеството си на същество от мъжки пол. Действително не съм се замислил дали това качество е определено, но в случай е има, има значение. Наре, тялото ми реагира както дори да, да, да сведе нещата до телесна интенционал. Значи, тялото не реагира на наша жена, по много по-различен начин от един мъж. Нали, смисъл, това е извършват извън всяка социална конструкция, нали, извън всяка социална пол и така нататък. Нали, това е факт. Нали. Служете една красива жена с къса кола, да мине покрай 10 мъже и гледайте колко от тях са обърнати. И нямаме пол. Не? Ах, не. Поне мъжкият пол е безразлично при нас. В смисъл, а... Факт е, че тялото реагира на пол, нали. а оттам вече и всички социални интерпретации. Пак казвам, това, е, това си мое преживяване, които обаче все още се поддържат и от закона. Защото <ръпо> законът действително е ограничил <ръпо -ръпо> разликата между мъж и жена в много голям степен. <ръпо -ръпо> да речем правото на отпуск за отглеждане на малко дете. Едно време беше предоставено на жената. Значи днес мъжът също може да отглежда малко дете. След 6 месеца. Да. Физически тогава при малката еджи спряха малко. така ама това цялото случи като една ангинесценция на едно от смятане семенателие, една определена конотация на, глупости е в смисъл, пола като носител на някакси нещо лошо, има някаква ядка на злото там, нали, хиловинчетата са, са безполови, ангелчетата са безполови, а пък а, дявол определено има че, в смисъл, той е категоричен, там е категоричен поем. И нали, тази ядка на, на зло в пола според не бива да се пренася толкова, не знам, така си мисля. Може, да, може да може да защитяваме. Да, аз да. Казвам, имаме малко вино да, да продължим дискусията от нататък в него Имаме много споделят. Той е